Hausun, Mikel Arena, kaixo, egunon? Bai, berdin, egunon. Bueno, esango dugu, ba, poliki poliki bada ere, e, kakotzen artean esango dugu, normaltasunera, hurbiltzen ari garela, gutxienez, e, kultur, jardu erei, daokionez, hor, zirrikitu bat e, ikusten dugu, ez da? Bai, hori da, e, Erabili dugu zirrikitu txikienal, dugun bezain laizteherre kainan bederatzitik aurrera, saiago izango dela gauzak antolatzea, orduan bere ahala jarri genuen uh, data bat. jadatnik erabakia genuen eta udaretxikin hitzgina, urtero ekaineko bigarren hastebukaera izango zela dantzarako erresertzen genora, eta orduun justuukatzen hori data hoietan antkatzen zen, eta orduan erabili dugu aukera hori bere ara zerbait antolatzeko bat dantza. Bueno, kultura da tartean alor bada bakarri, baina dantza gure kasoan, Ba, plazaratzeko eta kalera ateratzeko, bai dantza, kultura, koloretsua izan da eta... Zerbait, atera kalera. Osagarrik krisiak guztia baldin zatu du harik gabe, bereziki askeneko bi, bueno, urte teher honetan edo bi urte honetan. Bai. Baina, bueno, ba, urtero zuek, eh, dantza, dantzari eguna edo aurri zuzendutako eman aldia ikusgarri bat antolatzen zeroten, eta aurten aldiz, bueno, dantza jalgia di plazara ekimena, eh, proposatzen duzue. Bai. Urterogia da Ekainean, Maiatzaren Ekainean egiten dugu, ba, beste hainbat herri bezala dantzari txiki eguna, taldea konbidatu, zero gure dantza taldearen emanaldia edo era desberdinetan eta, bueno, haurten sumeagoa izango da, gu bakarrik izango ara, baina izen hori jarri diogu, balena ipatu duten bezala, bat, dantza jalgia diplazara, ikusi dezagun dantza kalean eta dantza pixkat egin dezagun ere, bai, baino bati bat egun hori e, gure dantzari aurrei edo gaztetxoei, hori hori pentsatuz egin adugu. Beraiei hori, ba, Iluxioa berpisteko zentzua bat emateko egiten dituzten ensaio e, ensaiu ta, Oso berezia dira horrelako emaaldiak, eh, berentzako, eh, baipatzen ez? Eh, biziki garrantzitsuak dira. Hor, eh, bueno, bai eh, senido gurasuen aurrean, lagunen aurrean, Ba, ba, ba, aurrentzako orokorrean, orokorrean artean badaude ba, ezeskoak, baino ba, ba. gehienei gustatentzaie. Ba. ba, erakustea eginduten lan guztia, jantziak, jantzea normalean urteak izaten dira, izaten ditugu, izaten dituzte beintzat hiru do lau ateraldi, endaian bertan edo inguruko herrietan, igualdean izain iparraldean eta 2020an ez erres eta 2021ean ere ez erres. Orduan ez ateraldi ba, ba, bat bakarra ere ez, orduan egia da zalantzan jartzen dutera, zertara joaten dire horrera. Uh -huh. Eta bati bat ibat, iaz, bai 2000-2008 eta 2008-batean, ez dugu inoiz hilabete bat baino gehiago segidan egin dantza. Izan da, denbora guzian, asitautzi, asitautzi. Uh -huh. Orduan, horrek zer esan nahi du, esan ba, nahi du, ba egia da, <coughs> aurrerapenak esango dugu edo ikasketak dantza ezin izan dutela ezin izan dula lan egin behar den bezala ordun izan da, bai segitzea dantzan, baino egia da ere gauza sensazioa daukate aurrak ez dutela ezer egin. Ez dutela mm. ezer ikasi. Mm. Ez da hain ego kaskarra bai ikasi dute baino egia da ez dela asko aurreratu. Orduan ala ere pentsatu genuen, bueno, dagoenakin, Egitea eman aldi bat, eh, aliketa txukunena, xumea esango dut, baina ez da, xumea, e, da hori izango dira, la ere berroita mabor, tirurogei dantzari, hain xumea ere ez da, eta denak saiatuko dira, ba, ikasitakoa, erakusten. Eta hor, ma, gehien bat gurasoak eta familiak eta lagunak izango dira, baina etorrin e, e, edoen edo ez zeneri erakutsiko diote. Noske baitz eta hori, bueno, larun batean izango da, Ireki Berri edo Zabaldo, Ateak, Sabaldo Berri dituen Gazteleku Kultur e, gunean merkatu zarra, sainen bai, ba guneo horretan, bai. hori, bueno, aklarre bezala estrenatuko duzue, eh? Bai, aklarre bezala estrenatuko dugu eta endaiako esan genezak ezak ere elkarte artean ere lehenengotakoa izango arrela. Mm -hmm. Eta bi oraindik, bueno, egunean bertan erabakiko da Euraldi ederra egiten bali badu kam esplanadan izango da dena kanpoan ederra delako eta seguridade segurtasun aldetik ere asko ere hobea. Txarra egiten baldi badu, ba aretoa horretarako prestatu dago, areto horren hor barnean egin dendugu. Mm -hmm. Arratsaldeko 5etan. Osongi, harratzaldeko bostetan iran gango da. E, bueno, ba, publiko guztiari zabalduta e, bai, dago noske. ez da. Bai, bai, urbilduna ur duten guztiak, ba, biurtet, bi azkeneko bi urtetan ikusi, ikus, dantza ikuskizunarik, e, ikusteko aukerarik ez duten guztiak, eta gogoa dutenak, ba, gustora hartuko ditu. Uh -huh. Eta gero, no, eman aldean inondoren, ba, musika edo animazio pixka bat. Bai, bai, ez gira bukatu eta bereala txera joango... Uh -huh. Korrika, gainera areto horrek eskaintzen eh, duen beko partean dauka sala handi bat bai. eta hor eh, aukera ematen du hor berdin edo kanpoan edo barruan eguraldiaren arabera eginen dugu ba, musika animazio bat e, maiak jarrita jendeat, hori mailetan eta egoteko seguridade norri neurriak errespetatuz eta bar baina holako piknika, esango digu, herrome txikia, musika ehongo da eta orduan ba bueno ba Kosotasunean, talaitasunean, pixka bat eguna bukatzeko. Aurrei dedikatutako eguna, ba, guztora pasatzeko. Ba, osongi. Ez daki zerbait enkei jo dugun? Ba, etortzeko. Gona, bai, ola. eskatu dugu, bueno, eskatu dugu, etorriko diren guztieri, ba, beraien um, esaten den baserritartiantziak, ba, janzteko. Ados? Janzteko. Ez bakarri gordetzeko Euskal festaia egunerako, baizik eta hor horregatik jarri diogu izenburu hori dantza, jalgia diplazara, ba, dantza eta jantziak, izan da egun koloretsua, halaia eta dantzan iguruan, baina beldurri gabe, ateratzeko jantziak eta etortzeko Euskal Jantziekin. Ba, oso deialdi horrekin galditzen gara esker mila benetan, ba, gurean izate gatik, mi esker. Mi esker zueri.